Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawa ala ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi hari ini kita berkumpul di Madrista Alim al-Imam Al-Allamah al, al Qutb al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habshi Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau Al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib al-Habib dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau Abil khusus Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habshi Agar diberikan kesehatan dan afiah Serta juga putra beliau Al-Habib Ali Dan kita semua yang hadir di tempat ini insyaAllah mendapatkan keberkahan Dari majlis dengan berkat apa yang kita hadir di tempat ini Amin ya Rabbal Alamin Kita mendengarkan apa yang barusan disampaikan dibacakan dari kitab An-Nasaih diniyah Yang dikarang oleh al-Alimam al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dalam hal yang berkenaan mengenai muragabatullah yang mana ini merupakan makna daripada ihsan seseorang apabila telah mencapai hakikat islam lantas dia mencapai hakikat daripada keimanan naik ke jenjang berikutnya yakni jenjang ihsan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ihsan tersebut Anta'budallah Anta'budallah Kaan nak tarah, fa'ilam takuntarahu, fa'innahu yarak. Dengan engkau beribadat kepada Allah, seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Apabila engkau tidak melihat kepada Allah, engkau meyakini dan merasakan Bahwasanya Allah sedang melihat engkau. Ini adalah ihsan dan ini adalah makna muragabah. Selalu merasa ditatap oleh Allah. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Selalu merasa disaksikan oleh Allah Ta'ala setiap waktu, setiap saat. Allah Jalla Jalal wa Ta'ala ta'adhamatuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna ni ma'akuma asma'u ara sesungguhnya aku bersama engkau wahai Musa dan Harun aku bersama engkau aku mendengar dan aku melihat apa yang terjadi kepadamu apa yang terungkap darimu Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'alat azamatu juga bersyurman di dalam Al-Quran wa guli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluh berkata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, beramallah kalian wahai umat, dan Allah akan menyaksikan dan melihat amalan yang kalian lakukan. Begitu juga amalan kita disampaikan laporannya kepada Rasulullah SAW. SAW. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَزْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَغْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Iziat alag ilmu, alag keyan, yamini, wa anisimali qaid, ma yalfidumin gaulin, illa ladaihi ragibun hadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah menciptakan insan, dan Allah Taala lebih dekat kepada hamba tersebut lebih daripada urat lehernya sendiri, lebih dekat daripada detak jantungnya sendiri. Dan sesungguhnya tidaklah insan itu berucap melainkan tercatat semua apa yang dia ucapkan. M Ali hadal kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبرة إلا أحصاها ووجد ما عمله حذرا ولا يظل مربوكة أحادا. Ketika besok di hari kiamat, masing-masing menerima laporan. Di dalam kitab tersebut yang tercatat dari kebaikan, keburukan, yang besar, yang kecil, semuanya terdata, tercatat, dia lihat, dia baca, dia menjerit apa yang terjadi dengan kitab ini. Tidak ada hal yang besar maupun hal yang kecil, yang sekecil mungkin, semuanya tercatat, semuanya terdata. Semuanya tertulis, enggak ada yang luput dari catatannya Allah dan catat yang diperintahkan kepada malaikat-malaikat untuk mencatat apa yang kita lakukan. Kita manusia di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Kita punya tugas dan kita tidak dilepas begitu saja oleh Allah Ta'ala. Senantiasa kita dimonitor setiap saat. Dipantau setiap saat. Dan dijadikan para saksi-saksi dari malaikat-malaikatnya Allah yang mendata, yang mencatat, yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Bahkan, apa yang kita perbuat, datanya tercatat di dalam mata kita. Tercatat dalam telinga kita. Tercatat, terdata, direkam oleh tangan kita. Tangan pun turut merekamnya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala, afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dikeluarkan data-data yang direkam oleh tangan dikeluarkan data-data yang direkam oleh kaki mereka menyampaikan data-datanya kepada Allah kita walaupun sendirian di dalam rumah kita, di dalam kamar kita mengunci pintu, kita tidak sendirian. Tangan kita milik Allah dan setia kepada Allah mencatat, mendata apa yang kita lakukan. Kaki kita pun demikian. Semua anggota tubuh kita pun juga demikian. Bahkan kulit kita seluruhnya mereka mendata apa yang kita lakukan. Wa galu lijunub lijuludhim lima syahid tomalaina. Berkata mereka besok di hari kiamat kepada kulit mereka Kenapa kalian wahai kulit bersaksi kepada hal-hal yang memberatkan kita Galu, alladhi, Yang membuat kita berbicara bersaksi adalah Allah Yang mampu membuat segala sesuatu bersaksi kepada kita Ketahuilah kulit kita Itu pun juga mendata kita tangan, kaki, bahkan bumi turut mendata kita mencatat apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat semuanya ada data-datanya dan besok hari kiamat dikeluarkan data-data tersebut dibuka oleh Allah SWT karena itu wahai merasa dipantau oleh Allah, pemantauan pasti terjadi, Allah memantau yang muslim maupun yang kafir yang beriman maupun yang tidak beriman yang taat maupun yang maksiat dipantau, dimonitor direkam, didata oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta orang kafir yang tidak beriman, demikian perbuatan Allah dan perlakuan Allah terhadap mereka tetapi, kemuliaan bagi mereka yang meyagini dan merasakan kalau dirinya senantiasa dipantau oleh Allah, mereka lah orang yang mulia merasa selalu dipantau merasa selalu dilihat merasa selalu didata merasa selalu diperhatikan maka perubahan bagi mereka perbaikan bagi mereka kemuliaan bagi mereka amal perbuatannya akan makin baik orang yang merasa dilihat oleh Allah Ta'ala apakah dia akan memberontak kepada Allah akan berbuat kejahatan kepada Allah Ta'ala ada satu orang murid dia mengadu kepada gurunya wahai ustadz izinkan saya untuk bermaksiat maka ditanya berkata muridnya berkata kepada si murid kalau memang engkau harus bermaksiat Udah enggak ada lagi solusinya harus bermaksiat karena dorongan nafsu. Silakan bermaksiat, tapi satu, jangan bermaksiat di bumi-Nya Allah. Maka si murid berkata, "Wahai ustaz, kalau saya enggak bermaksiat di bumi-Nya Allah taala di mana lagi?" Baik, kalau begitu kalau kau mau maksiat, ya jangan bermaksiat di bawah langit-Nya Allah, cari naungan tempat yang lain." Dia bilang "Kita semua tempat di bawah langit-Nya Allah, enggak ada tempat lain." Ya Yaudah kalau memang harus di buminya Allah Di bawah langitnya Allah Boleh maksiat tetapi jangan sampai kelihatan oleh Allah Dibilang itu mustahil Maka si ustaz Si guru tersebut memberikan nasihat Bimbingan kepada muridnya Wahai muridku Di buminya Allah Di bawah langitnya Allah Di depan mata Allah kami, Kamu masih mau bermaksiat kepada Allah Apa yang lebih kurang ajar daripada ini? Kita di depan matanya Allah Subhanahu wa taala diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan bagi kita untuk melarikan diri dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara-saudara sekalian, ayo kita takut kepada Allah taala. Harus merasa selalu dilihat. Kalau dia merasa selalu dilihat oleh Allah taala, dia enggak bakalan berdusta. Gak bakalan menipu, gak bakalan berkhianat. Dia merasa dirinya dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesendiriannya. Rasulullah SAW mengatakan, Ittajillahi thumakunta takut kepada Allah dimanapun engkau berada begitu dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita menatap dan melihat kita tinggal kita perkuat keimanan kita dan kita rasakan hal tersebut maka kita akan mencicipi lezatnya muragabah dari Allah Subhanahu wa taala Allah ma'ik Allah hadiri Allah syahidi Allah nazir ilai Allah garibun minni itu di antara zikir para ulama para salallahu alaihi wasallam anhum ajmain mereka selalu mengulang-ulang berfikir, Allah ma'i, Allah senantiasa bersama aku. Allah saat ini bersamaku. Allah nadhir ilai, Allah sedang menatap dan melihat kepadaku. Allah garibun minni, Allah dekat denganku. Maka dia ulang-ulang fikir -ulang tersebut hingga dia merasakan muragabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan lezatnya muragabah kepada kita sekalian dan Allah taala pertebal keimanan kita dan keteguhan kita kepada Allah taala Allah taala berikan kepada kita hakikat Islam hakikat iman hakikat ihsan dan juga dijadikan kita min ahli yaqin min ahli yaqin min ahli ya haqiq al yaqin wa al ma'akam warahmatullahi wabarakatuh